Franciaország, Versailles. Két hónappal korábban, áprilisban. A német kancellárt feszélyezte a helyszín, a résztvevők, a hangvétel, de leginkább maga a téma. Az előzetes egyeztetéseken ugyanis nem erről volt szó. A szervező franciák meg sem említették, hogy a kérdés egyáltalán terítékre kerül. Ennek ellenére Putyinról beszéltek. A géhetek 7 csúcs találkozóján a nyugati világ hét legnagyobb ipari hatalmának vezetői idejük nagy részét Vladimir Putyin megbuktatásának szentelték. A lehetséges forgatókönyveknek, a mi lesz utána latolgatásának. A találkozó második napján szinte csak ez volt a téma. Váratlanul és hirtelen. Arról már nem is beszélve, hogy a franciák és az amerikaiak láthatóan az egészet előre lejátszották maguk között, és ez végképp felbosszantotta Olaf Scholzot. Az elmúlt pár órában elég volt csak kicsit odafigyelnie ahhoz, hogy tisztán átlássa, a franciák és az amerikaiak korábban mindent megbeszéltek. Emmanuel Macron és Joe Biden. Négy szem közt. Már megint ők és most csak adagolják nekik a nyugati országok összefogásának álságos maszlagát, a rafináltan kigondolt csalit, hogy nincs önállóskodás, külön utak keresése, hanem a nyugat igenis tartson össze. Mondják pont ők, és ehhez még jön a helyszín letaglózó ereje és feszélyező kényelmetlensége, a franciás kultúrfölény. A német kancellár uralkodott magán. Az ápolt állandóan olajjal kenegetett kopasz fejbőr, a sárguló fogak és a tömzsi orr által rajzolt északnémet német fején, az üres arcon nem látszott meg semmi abból, amit valójában érzett és gondolt. A verszályi kastély pompázatos szalonnyában a szürke öltönyös Olaf Scholz szinte láthatatlanná vált. Elveszett a vaskos, halványodó márványfalak, a vadász jelenetekkel telesúfolt plafonfreskók, és az aranycicomás vastagon hömpölygő 14. lajos korabeli stukkók erdejében. A német kancellár ebben a környezetben pont annak tűnt, ami kancellársága előtt élete nagy részében valójában volt a csúcs találkozó alkalmából leterített perzsaszőnyegek és a süppedős későbarok fotelek színes csomagolásában egy szürke, esős, felhős északnémet német kikötőváros, Hamburg sokat dolgozó, megvesztegethetetlen, korrekt polgármesterének. Legkevésbé sem német kancellárnak. Nem az látszott rajta, hogy stabil és széles látókörű vezetője lenne a világ egyik legerősebb, legfejlettebb és leggazdagabb országának. kis emberült a nagyok között. De szükségük volt rá. A francia állami protokoll legendás volt arról, hogy az irányítói előkelő, aristokrata családokból származnak. Értik, hogy miképp kell kiválasztani Franciaország legpompázatosabb helyszíneit ahhoz, hogy a felek eleve hátrányból induljanak, hogy feszélyezze őket a környezet, a grandeur és a rájuk erőszakolt formalitás. A G7-ek plenáris ülését nem ebben a szalonszobában tartották, hanem a szomszédos Erkül hét ország, az Egyesült Államok Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Kanada, Olaszország és Japán elnökeinek és kormányfőinek a részvételével. A versáji kastély egyik legdíszesebb helyiségében, a hófehér asztal sorok mögött nem csak az országok vezetői foglaltak helyet, hanem kabinettagok és tanácsadók is. Összesen majdnem hetven vettek részt a megbeszélésen. A cicomás bálterem falán a rózsaszín márványkandalló fölött Veronéze lágyan hullámzó, gyönyörű festménye lógott. A képről Szent Ilona nézett rájuk. A plenáris ülésen Macron és Biden megkerülték a lényeget, mert túl sokan voltak jelen. A kelleténél több tanú. A Versailles kastélyban az erkül bálteremből viszont közvetlenül át lehetett menni néhány kisebb helyiségbe, szám szerint hétbe, mert a sarokból nyílt a régi királyi apartman. A legfelső szoba a márványfalú Diana szalon volt, a napkirály egykori biliárdszobája. szobája. Ide már csak öten jöttek át. Az államfőket ebben a szobában nem kísérték el tolmácsok, tanácsadók, de a külügy és hadügyminiszterek sem. Sőt, a japán kormányfő közölte, hogy neki ez a téma a távoli Tokióból nézve túl messze van, és távozott. Mire a kanadai miniszterelnök Justin Trudeau is bejelentette, hogy az édesapja, az egykori kanadai kormányfő Pierre Trudeau egyszer már járt Versailles-ban G7 csúcs találkozón, még 1982-ben. És szerinte a családban elég egy ilyen emlék. Meg amúgy is Kanadában nem sokára választások lesznek, szóval jobb, ha ő ebből kimarad. Olaf Scholz viszont átjött a privát szobába, és kényelmesen leült 14. Lajos hófehér márvány mellszobra elé. Olaf szólította meg azonnal Joe Biden, mert tudta, hogy elkerülhetetlen az őszinte párbeszéd, legalábbis valami olyasmi, ami annak látszik, mert nem állt szándékában valóban őszintének lenni. Esze ágában sem volt feltárni és beismerni a lényeget. már mint hogy amerikai perspektívából nézve minden, ami Ukrajnában történik, egyetlen célt szolgált csupán, megakadályozni, hogy Peking és Berlin vezetésével összeálljon az amerika ellenes kínai-orosz-európai szuperkontinens. Úgyhogy mondott helyette más magyarázatot. Olaf. Azért kell lépnünk, mert nem csak Kanadában lesznek választások. Nálatok is Németországban, de legkorábban nálunk Amerikában. Minden felmérés azt bizonyítja, hogy országaink közvéleménye vagy belefáradt, vagy beleunt az ukrán hadjáratba. Nem értik már, hogy miért költünk rá ennyi pénzt, miközben az ukránok képtelenek visszafoglalni a területeiket. Ha a választásokon megbukunk emiatt, az utódaink minden eddigi erőfeszítésünket feleslegessé teszik. Leállítják a fegyverszállításokat, és Ukrajna azonnal elesik. A nyugat szabadság eszményét és értékrendjét legyőzi egy keleti despota. Gyorsítanunk kell tehát, meg kell bolygatni a mékast, és áttolni az öldöklést Oroszországba. A nyilvánosság előtt mindig lassú, a mondandójába sokszor belegabajodó, a konfliktusokat, mintha csak aknák lennének állandóan elkerülő Joe Biden vezércik tömörségű összefoglalója, szinte fűrsértő leegyszerűsítései, amit ráadásul egyszuszra nyelvbotlás nélkül mondott el, meglepték a német kancellárt. Éles volt a kontraszt a plenáris ülés hipotetikus, mi lenne, ha a szófordulatainak óvatoskodásához képest. Úgyhogy valószínűleg ez most szándékos volt, tudatosan agresszív és szókimondó. Mint ha Joe Biden ilyen szűk körben végre őszinte lehetne, ezt sugalta a hangvétel. De Olaf Scholz átlátott rajta. A bálteremben korábban az elővigyázatosság dacára a hét ország delegációi, Annyit azért megbeszéltek, hogy ha történne valami Oroszországban, ha valakik elmozdítanák Vladimir Putyint, akkor mit is kellene tenniük? Körvonalaszták a lehetséges új orosz vezetésnek szánt nyugati békeajánlatot, de erről azért sokkal konkrétabban kellett volna beszélniük. Hiszen minden résztvevő tudta, hogy a nyugati országokban sűrűsödnek az oroszok által elkövetett merényletek. A Lilly francia politikus Florian Filippo pár nappal ezelőtti brutális kivégzése csak az egyik gyilkosság volt a hosszú sorban. Mint ahogy az ukránok is egyre durvább merényleteket hajtottak végre Oroszországban, főleg Moszkvában. A frontvonalak megmerevettek. Állóháború alakult ki. Mindkét fél beásta magát, a határterületeit aláaknázta, úgyhogy az arcvonalak gyakorlatilag áttörhetetlenek. Pont úgy, mint ahogy az első világháborúban történt a konfliktus második évétől kezdve. Ideiglenes tűzszíneti megállapodások ugyan vannak, de valós béketárgyalások nincsenek. És így nem is lesznek. Láthatóan mindkét félnek csak az maradt, az oroszoknak is, az ukránoknak is, hogy egymás civil lakosságát terrorizálják, hát ha a másik oldal gyorsabban feladja. De ezek dúvad szlávnépek, mind a kettő, úgyhogy sokáig fogják bírni. Ha Putyin megbukna, mert hát a plenáris ülésen ezzel a lehetőséggel is eljátszottak, akkor vészterhes, kaotikus korszak jönne Oroszországban. Valószínűleg szorványos, itt-ott fellángoló polgárháború törne ki. Hadurak, magánhadseregek, szélsőséges orosz nacionalisták és félkatonai szervezetek, csecsen zsoldosok, meg hozzájuk hasonló kaukázusi barbár hegyi népek gyilkolásznának, élet harcot vívnának a koncert. Úgy, mint ahogy 35 évvel ezelőtt a Szovjetunió széthullásakor is történt, és azelőtt többször az orosz történelemben. De ennek ellenére az biztos, hogy Oroszországnak többé nem maradna ereje külföldön háborúzni. Az ukrán konfliktus lezárulna. Mint ahogy hosszú évtizedekkel ezelőtt a gyarmatbirodalmi státuszát elveszítő és kifulladó Franciaország is feladta a harcot Algériában, a britek pedig Észak-Írországban. Hát így hagyják majd békén az oroszok is az ukránokat. Legalábbis ez volt a nyugati teória. Mint ahogy a széthulló Szovjetunió is békén hagyta az afgánokat. Alternatív loss, elnök úr. A német kormányüléseken az elődöm Angela Merkel ezt a kifejezést használta legtöbbször az amerikaiakkal kapcsolatban. Olaf Scholz nem szólította Jónak az Egyesült Államok elnökét. Tartotta a távolságot, de természetesen reagálni akart arra az álságos amerikai felvetésre, hogy a kifáradó nyugati közvélemény miatt kell felborítani a hatalmi struktúrát Moszkvában. Alternatív Németül annyit jelent ez a szó, hogy nincs alternatívánk, mert az amerikaiak mindig így manővereznek, soha nem hagynak mozgásteret nekünk. Mindig csak kész tények vannak, örökké. A német kancellár a kisszalomban pont olyan lassan és darabosan beszélt, mint ahogy a berlini parlamentben szokott. A fejét úgy forgatta, és a tekintetével úgy pásztázta a négyfős hallgatóságot, mintha a bundesztákban szólalna fel, és legalább négyszáz emberhez beszélne. Körültekintően megválogatta a szavait, és mindkét kezével gesztikulált, hogy dinamikusnak tűnjön a merev szaggatott beszéde, az állandó árrángatása. Beszédtréningeken átesett, olajozott futószalagokon német precizitással legyártott politikus volt. Unalmasan tökéletes. Egy kikötőváros élére pont megfelelt. És mivel azt érzékelem, hogy francia barátainkkal nagy az egyetértés – itt kis szünetet tartott, miközben szimpadias fejmozdulattal Emmanuel Macronra nézett – és feltételezem, hogy Londonnal is, szabad ugye ezt az egységet látva megkérdeznem, hogy akkor most ez itt a Jaltai konferencia, és már fel is osztották az urak egymás között Ukrajnát, a bányákat és a remek Ukrán fekete földet, vagy van még lehetőség közbeszólni? A fejmozdulat folytatódott. És a világról egykor valóban érdek és felosztott területek dimenziójában gondolkodó Winston Churchill modernkori utódján a brit miniszterelnökön Rési Sunakon állt meg. A kelet-afrikai, eredetileg indiai hindu szülőktől származó brit miniszterelnököt nézve enyhe mosoly futott végig Olaf Scholz arcán. Az egykori világbirodalomnak Winston Churchill országának ma ez lenne a vezetője? Rishi Sunak, a makulátlan eleganciájú londoni befektetési bankár, aki nem választásokon, hanem egy pártpolitikai krízis turbulenciájában pénzügyminiszterből avanzsált az Egyesült Királyság kormány főjévé, megérezte a kimondatlan gondolatot. Ismerte, hozzá volt szokva. Érzékeny volt ezekre a pillantásokra. Rishi Sunak hosszú utat járt be, amíg eljutott oda, ahol most tart amikor beházasodott az egyik leggazdagabb indiai családba, a Merti dinastiába, négy milliárd dollárnyi vagyon közelébe került. Gyönyörű angol kastélyok és a miniszterelnöki pozíción túlnyúló pénzügyi befolyás állt mögötte, úgyhogy ma már könnyedén túl tudta tenni magát az ilyen arrogáns német kockafejeken. A kimondatlan, de létező kisvárosi rasszizmuson. Elegánsan elviccelte az Olaf Scholz szeméből kiolvasott sértő gondolatot. A németeket meg kell érteni ahhoz, hogy szeretni tudjuk őket, mondta mosolyogva a brit kormányfő a berlini kancellárnak, aztán ránézett Emmanuel Macronra, aki eddig meg sem szólalt. A franciákat viszont szeretni kell ahhoz, hogy képesek legyünk megérteni őket. Bravo! csapott le a mondatra Giorgia Meloni, az olasz miniszterelnök, és még Tapsolt is hozzá. Az európai kormányfők közül, akikkel eddig találkozott, Olaf Scholz ott tolerálta a legnehezebben. Még a francia felsőbbrendűség sznob válveregető leereszkedését, Emmanuel Macron gőgét is könnyebben viselte, mint a német kancellárét. Talán mert ez volt a családi sorsa. A gyerekkorában beleégett, a lelkéből soha ki nem gyógyuló trauma. Az egyéves korában őt elhagyó kommunista érzelmű apa, akit később drogkereskedelemért kilenc évnyi börtönre ítéltek Spanyolországban. A római munkás negyedben szegénységben nevelkedő Meloni rühelte az apját. Ezért lett fiatalkorában teljes szívéből Mussolini rajongó neofasiszta. Azóta is radikálisan gondolkodott, Zsigerből gyűlölte a kommunistákat. A baloldali, magát szociáldemokratának beállító német kancellár Meloni szerint valójában kommunista volt. Amióta publikálták a keletnémet kommunista szolgálat a Stázi 1984-es jelentését Olaf Scholz NDK-s útjairól, azóta az olasz kormányfő nagyon nehezen tudott kezet fogni ezzel a kopasz hamburgi férfival. A német kancellár még mint baloldali diákvezető a 80-as években kilencszer járta a kommunista Kelet-Berlinben, és ott azt javasolta az NDK vezetőinek, hogy győzzék meg a szovjeteket, Moszkva telepítse sokkal közelebb Amerikához az atomfegyvereit. A stázi közelmúltban nyilvánosságra került dokumentumai szerint Olaf Scholz 40 évvel ezelőtt azt gondolta, hogy a kelet-európai szocialista országokban állomásozó orosz atomfegyverek túl messze vannak az Egyesült Államoktól, és így nem jelentenek valós fenyegetést az amerikaiakra nézve. Nem fékezik őket kellő erővel. És most ebből az emberből lett Németország kancellárja. Melóni részvétel nézett a nyolcvan felett járó Joe Bidenre, de nem mondott semmit, csak még egyszer, most már kicsit unott, csendes hangon megdicsérte Rishi Sunakot. Bravo, de ezúttal már nem tapsolt. Mégis, mégis, ami a következő három órában történt, az váratlan fordulatot jelentett, mert kompromisszumot eredményezett az öt jelenlévő között a nagyobb összefüggésekben gondolkodó amerikai elnök képes volt felülemelkedni a szűk látókörű és felhergelt európai széthúzáson. És engedett. Látszólag engedett. Az Oroszországhoz fűződő viszonyát, történelmi tapasztalatai és a térképen elfogadt hely alapján nagyon más perspektívából néző öt nyugati ország egyetértett abban, hogyha megrendül Putyin hatalma, akkor az utódaival másképp kell majd bánni, mint vele tették. Meglepő kompromisszum volt ez, mert nem csak az országok különböztek egymástól, hanem a vezetőik is, hiszen látványosan eltérő politikai oldalról érkeztek. Az alkúhoz leginkább az idős amerikai elnök kellett, aki élete alkonyán megértette, hogy a világ belefáradt azokba a vezetőkbe, akiket a demokrácia politikusokká silányított. Az emberek megunták az olyanokat, mint amilyen ő, és elég bölcs volt ahhoz, hogy ezt belássa, és képes legyen kompromisszumot kötni anélkül, hogy feladná az elveit és a céljait. Mert a céljait már úgy is elérte, hiszen Oroszország és Európa megint hosszú évtizedekre elszakadt egymástól, menthetetlenül. Bármi is lesz Ukrajna sorsa, ez már visszafordíthatatlan. Úgyhogy lehetett nagyvonalú. Tehát beleegyezett. Ebben a szűkörben beismerte, amit nyilvánosan persze sosem fog, hogy Amerika korábbi elnökei értelmetlenül feszítették túl a húrt Oroszországgal. Az 1999-es NATO bővítés Bill Clinton idején, amikor a csehek, a lengyelek és a magyarok beléphettek az amerikai védőernyő alá, még korrigálható bonyodalmakat okozott – Szerbia NATO bombázása, egy európai szláv nép megalázása viszont már szörnyű hiba volt. A demokrata Bill Clinton hibája. Az oroszok az ilyesmit sosem felejtik el. Ezek után a NATO 2004-es további kelet-európai bővítése végkép elmérgesedő útra terelte az oroszországhoz fűződő nyugati viszonyt. Ezt a folyamatot az a végzetes NATO döntést tetészte be, amit sokak tiltakozása ellenére a republikánus elnök George Bush erőszakolt ki a nato 2008-ban. A román fővárosban tartott csúcs találkozón Bush rákényszerítette a szervezetre, hogy a tagországok egyezzenek bele Ukrajna későbbi tagságába. Innen már egyenes út vezetett a Krínfélsziget bekebelezéséhez 2014-ben, aztán pedig Ukrajna 2022-es lerohanásához. Úgyhogy Putyin bukása esetén tiszta lappal újraindulnak majd az orosz kapcsolatok. Ezt ígérte Joe Biden. Nyíltan kifogják mondani, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, ez tévedés volt, hiába ígérték meg az ukránoknak már többször is, legutóbb a Vilniuszi NATO csúcson, 2023-ban. Csak a PFP-be léphet be, a partnerség a békéért elnevezésű NATO szekcióba, ahová meghívást kaphat az új Oroszország is. A nyugati hatalmak ennek keretében szavatolják majd Ukrajna biztonságát. A NATO tagja sosem lehet. Ukrajnának le kell mondania a jóvátételi követeléseiről is, és el kell fogadnia az orosz hadiflotta jelenlétét a Krímfél a Szevasztopoli kikötőben. Erről a két ország szerződést fog aláírni, amelynek legkorábbi újra tárgyalási dátuma 2054 lehet. A nyugati hatalmak nyilvánosan kijelentik, hogy ha átérzik az orosz nép történelmi traumáját, amelyet akkor élt át, amikor a Szovjetunió szétesésekor egyik napról a másikra 25 millió orosz találta magát külföldi országokban, ahol sokuk állampolgárságot sem kapott. A krimfélsziget lakosságának a kétharmada például orosz. Csak ott másfél millió orosz él a külföldönreket 25 huszonötből. Ezt figyelembe véve nemzetközi ellenőrök jelenlétében népszavazást tartanak majd mind a négy olyan ukrajnai régióban, amelyben jelenleg háború dúl és nagyszámú oroszajkú lakosság él. De Luhansk, Donetsk, Herszon és Zaporozsia lakossága csak akkor járulhat az urnákhoz, ha Oroszország és Ukrajna tűzszünetet köt. Az ENSZ békefenntartói pedig megérkeznek a frontvonalra, és létrejön egy 30 kilométer széles demarkációs vonal. Természetesen az ukrán menekülteknek is haza kell térniük, beleértve az Oroszországba tízezer szám elhurcolt gyerekeket. A népszavazások csak akkor érvényesek, ha az eredeti háború előtti lakosság 75%-a részt vesz rajta, és legalább a kétharmaduk úgy dönt, hogy Oroszországhoz vagy Ukrajnához akar tartozni. Amennyiben a részvételi arány alacsonyabb, vagy csak sima többséggel győz valamelyik álláspont, úgy a terület széleskörű autonómiát kap abban az országban, ahová a többségi akarat szerint csatolják. Az önálló kormányzás része lesz a saját parlament és az elkülönített adóbevétel is. Ez lényegében azt jelenti, ezt azért tudjátok, ugye? Olaf Scholz most már tegezett mindenkit, mert megnyugodott – ha az amerikaiak ezeket a pontokat verik az ukránokon, akkor ő megnyeri a következő német választást 2025. októberében. A németek többsége ugyanis békét akar, az értelmetlen fegyverkezés mérséklését, a recesszió elkerülését, az ukránok felé megnyitott ingyenpénzcsap elzárását, az infláció további csökkenését és cserébe kész elfogadni, hogy az oroszországhoz fűződő kapcsolatok már soha többé nem lesznek olyan mélyek, mint korábban volt. Voltak. A németek is megunták már Oroszország és Ukrajna tőlük sok ezer kilométerre zajló, sárban dagonyázó háborúját. Elegük lett mindkét szereplőből. Herson és a frontvonal 2100 kilométerre feküdt Hamburgtól. Hajlandóak voltak hátat fordítani Moszkvának, élükön a német üzleti élet kulcs szereplőivel, mert már náluk is betelt a pohár. Régóta utálták a szószegő oroszokat. Tudjátok, ugye, hogy ez azt jelenti, hogy a négy háború dúlt a ukrán tartományból kettő biztosan visszakerül Ukrajnába. Pont megfelelő. Arányos kompromisszum. Most már a német kancellár tologatta a térképen emberek millióit, pont úgy, mint a korábban becsmérelt Jaltai konferencián 1945-ben a kelet-európai népeket Roosevelt, Churchill és Stálin. De miért? Miért biztos ez, kancellár úr? Risi szunak még három óra elteltével is kimért volt és udvarjas. Nem felejtette el Olaf Scholz tekintetét, de a kérdés, ha már szóba került, kezdte érdekelni, mert ezekkel a részletekkel egyáltalán nem volt tisztában. Sem Londonból, sem az indiai Pandzsából nézve nem volt ugyanis jelentősége, hogy a távoli nyomorgó és most már amúgy is földbe bombázott ukrán körzetekben mi is a pontos lakosság arány. Herszonban és Zaporozsziában alig 20%-os az orosz kisebbség. Az emberek többsége ott nem is beszél oroszul. Annak ellenére, hogy az iskolában tanítják, villantotta meg a felkészült Germán a lexikai tudását. De ezt az oroszok is pontosan tudják, és a terület elvesztésére készülnek. Ezért vitték el onnan patyomkin csontjait. Ezt a célzást a pompázatos szalomban végképp nem értette senki. Úgyhogy kérdő tekintetek meredtek a német kancellárra. Mindenki ösztönösen érezte, hogy Olaf Scholzod most hagyni kellene kicsit érvényesülni. Hiszen ha Európa motorja gáncsolná a Putyin utáni világ alkuját, akkor nem mennének semmire. Hadd szerepeljen hát a hamburgi polgármester pár percig, Mára úgy is végeztek. Meséljen, Olaf! Emmanuel Macron nyájasan rámasolgott a német kancellárra. Az arcán és a hangsúlyában egyszerre volt jelen az udvarias érdeklődés, de az a fajta francia fölény is, hogy neki lényeges dolgokban úgy sem lehet újat mondani. Most tehát valami lényegtelen következik, de hát legyen. Grigori Patyomkin herceg, nagykatalin cárnő szeretője, kegyence és kedvenc tábornoka volt, kezdett a mesébe szokásosan széles karmozdulataival, képzeletben megint 400 fős közönségéhez beszélve Olaf Scholz. Ő foglalta el a krímet, hódította meg herszont, igázta le a tatárokat. A cárnő látogatásakor 1787-ben a parasztság nem létező jólétének bizonyítására díszletfalvakat építetett. Patyomkint, aki Vladimir Putyin egyik kedvenc történelmi figurája, végül az általa építetett herszoni katedrálisban temették el. Nagy hadvezér volt, hódító. Amikor a mostani háborúban, a kezdeti vereség után az ukránok visszafoglalták Herszont, az orosz katonák valószínűleg Putyin parancsára a lövöldözés és az harcok kellős közepén feltörték Patyomkin kriptáját. A koponyáját és a csontjait beledobálták egy zsákba, aztán elmenekültek vele. Mintha tudták volna, hogy Herson soha többé nem lesz az övék, nem marad Oroszország része. Mintha Putyin tudta volna. Wow! álmérkodott őszinte amerikai egyszerűséggel Joe Biden, és most ő tapsolt úgy, mint órákkal korábban az olasz miniszterelnökasszony. Aztán hozzátett egy nehezen félreérthető mondatot. Az oroszok, azt hiszem, ezek után kénytelenek lesznek Oroszországban eltemetni patyomkint. De az már nem Putyin lesz, már mint aki eltemeti. Jól gondolom, elnök úr? Kérdezett vissza azonnal a német kancellár. Vágott az esze. Hát, neki már nem lesz rá esélye, bólintott Joe Biden. Ah, hát persze, sóhajtott fel Olaf Scholz, aztán hozzátette Angela Merkel kedvenc német szavát. Alternatív lossz.